Професор Мульфар, заоднома хатма Юра Чорноконський, стояв на вершечку гори. Тримав у руках люстерку і пускав сонячних зайців до потічка, де купались молоді гуцулки. Дива не відбулось, але стало якось хітливо. Молодиці без встиду, голі й гарячі, таляпались у потоці. Професор поборював низьке і думав про високе. Не вийшло. На небі з'явилася якась геометрична химерія. На полі лилася кров. Професор Зікфрід фон Гогенштауфен писав філософський трактат «Феноменологія геометрії або деякі аспекти прямих кутів у ході реалізації абсолютної ідеї з урахуванням хвилястої монади з точки зору буття в собі». Професор Гогенштауфен Працював як несамовитий, цілком опанований генієм творчості. Бамкнув годинник, професор відклав гусяче перо і пішов до їдальні. На небі прямих кутів стало більше. Професор Кногу метнув бумеранг, який летів над пустелею, утворюючи в своєму леті обертальний хрест. На небі прямих кутів стало ще більше. Професор Авраам Брудський купив собі на Кавському базарі біля невільницю. На небі стався суцільний хаос без натяку на будь-яку геометрію На полі додалось крови Професор Тотельцотек стояв біля підніжжя піраміди сонця, поставивши одну ногу на сходинку Зробити це чи не зробити – ось у чому питання думав він у руках тримав тулецьку шпагу, яку йому подарував його іспанський приятель Кабальєро Кортес. Гострим лезом професор щось креслив на землі. Небо. Професор Рабіндранат Джексон сидів за своїм дивом комп'ютерної техніки, останньою моделлю Макінтоша. В пальцях однієї руки димілось малонікотинне мальборо, другою рукою він натиснув клавішу. Небо вигнулось у другий бік, і ледь не торкалось голів воїнів червоних і коричневих балів, які безтямно різались на полі. Професор Цебербадал сів у свою Тойоту, розігнав швидкість 200 миль на Гайвеї, Ургакеїв, і потягнувся до дерев'яної фляшки з кумисом. На небі з'явились гострі кути. Професор Ліковаленко тупнув ногою. Небо застигло, на ньому розпласталась величезна ліва свастика смарагдової барви. На полі переможці коричні бали ховали вбитих. Епістолярно Добрий день, а може вечір, коханий друже Дмитре. «У перших рядках свого письма хочу тобі повідомити, що я жива і здорова, чого і тобі бажаю». Усе закреслено. «Митрику, я це списала з такої дурної книжки, як правильно писати листи. То мені її підсунула та екзальтована Рахіля Шевчучка, бо вона читає французькі романи, плаче над ними ночами, а я ночами сплю, хоч тепер у Чернівцях ввечері є куди піти. Оперетає, є, теж, а ще цей, як його, кінематограф». «Не тому, що я така тобі вірна. Ти того не варти, я просто файні хлопці або вже поженились, або на війні. Але ти не надувайся, як то ти вмієш. Я не така дурна, як здаюся. Я не тому не ходжу ночами по рестораціях, що так тебе люблю. А не тягне мене танцювати з тими українськими офіцериками, яких у Чернівцях кожного дня стає все більше. Ще вчора воно десь на мансардах переховувалось від фронту. Мамця йому ночами носила крадьки їсти». Бо чого має мій йойлик кров проливати за тамту Україну, ще невідомо як це воно кінче? Сама Митрику чула не раз від наших тепер добродійок-патріоток. Тепер вони фонди організовують, концерти благодійні влаштовують на користь ранених на світлих фронтах за Україну проти більшовицького сатани. А їхні синки, які всю війну проходили в стьобаних куртках, тепер записались до звитяжного українського війська. Ходять у завеликих мундирах, поначіпляли собі якихось значків на груди, бо таких хрестів, як у тебе, ні в кого нема. Це чисте чудо з того воїнства. Але знахабніли аж так, що ні з ким навіть не хочеться флірт крутити. Якісь вони...